діді скала іскуснішого Авеліна грецьким і славянському діалектах, пречесного господина отця Епіфанія і ерамонаха київське страни. І коли Епіфаній переклав книгу Івана Дамаскина небеса», а Соловецькі іноки у своїй Чолобитні хулили її за єретицтво, ніхто не дав на поталу Славенецького, і сам цар не обходив його своїми милостями. І коли в голодні зими, по указу великого государя, куповано живої риби, і относилася та риба в його государеве жалування, в чуді, в монастир, то архимандриту Іакиму дарувалися стерлядь, і старцю Єпифанію також стерлядь. Може, стерлядями хотіли відкупитися від приголомшливої вченості киянина, я питав його отже, чом так затемнюєш просвітлене, і нащо легке робиш тяжким, щоб відлякувати невігласів і тим спасатися від їхньої лютості? мовив Єпифаній? «Великий государ сильний своєю самодержавністю, патріарх Никон люд і немилостив до неслухів, яр і нетерпим до дурнів, строптивих і злих, своєю пастирською владою борониться одних, ігуменів і монахів відсилає під начал попів і деяконів у колоди і чепи саджає». Я ж грішний уберегтися можу словом єдино, прикликаючи всіх темних і непросвіщених московитів із сеч душевредною стволія неправди, богоизщелённым сечевом покаяння, іскоренить із сердець пагубне волчец лукавства, сожечь умовредне терنيه ненависті божественним пламенем любові. «Одождить мысленную землю душ небесным дождем евангельского учения, наводнить ее слезными водами, возрастить на ней благопотребное были ее кротости, воздержание, целомудрие, милосердие, братолюбие, украсить благовонными цветами всяких добродетелей и воздать благой плод правды». как то сказано, а вон мы егда воззвах туби». Всемогутніми потоками світла струменіло на Москву слово в київських книгах, принесених, дарованих, купованих. Ставши архімандритом Печерського монастиря, Інокентій Гізель прислав на Москву то монастирського слугу Матвія Федорова, то майстрів печатного двору Печерської лаври Тимофія Кушву і Олексія Мушича для продажу в столиці 427 книг, з книжного складу Печерської печатні. Вони відкрили в Китаї-городі першу на Москві книгарню, бо до того книжки продавалися тільки при царському печатному дворі. Книги ж ті були требники великі, требники малі, тріоди цвітні, тріоди посни, патерики, мир з Богом чоловіку Гізеля, між духовний Барановича, служебники Нової завіти – Псалтыри с восследованием, Акафисты великие, акафисты малые, каноны, книга Авы, Дорофея, катехизы русские печати, катехизы польские печати, литургия Толковые, Житие святого Владимира, каноны на Лазарево Воскресение и на святую Пасху, сказания о Иуде, каноны Студийские, Завет, как соблюдать. Чотиридесятницю, Агапіти, Шестіднев, Місії, Життя, Святых Отцов, Віршами на польському язикі, Бесіди на діяння Апочтельські, книга о покаяніях Трифалої, Ключі, Розуміння, Лістки Печерські. Разом з Матвієм Федоровим прибули міщани Печерського містечка Супрунов і Васильєв і привезли ще 113 книг, 58 часослоїв, 12 біблій, 31 азбуку, 7 книг польських, 1 меч духовний, 4 стопи листків печерських. Федоровим ще привезено 320 канунників по 8 алтин, і 2 дінги без обкладинки по 4 гривні в обкладинці, 3 патерики по 1,5 рублі, 4 полуустави по 300 алтин, 50 польських букварів і 50 русських граматик по 7 алтин. Всього книг на 256 рублів. І Федоров бив чолом, щоб дозволено продати без мита 14 рублів, 3 алтини, 4 деньги. Без мита киянам торгувати було дозволено, хоч книжки їхні були дешевші за московські в казенній продажі.